بسم الله الرحمن الرحيم ومن هو ليس الله بكاف عبده مکنا د ان شاد در روان دي پن شاک د حمزه تفصيلات روان دي نو په حمزه کې مثالونه بیانیدل د پرېوبل مثال ذکر کړي چې حمزه غو ده انکار د پر رازي نه زاګید پر یو مثال او داګید مثالونه نو یو مثال هغه د آیاتم ده الیس الله بكافن عابده ترجمه لفظی دار از یہ آیه نبہ اللہ تعالی بکا فم کا بکیدن کے عبد وہ دخل بندہ یعنی محمد علیہ الصلوۃ والسلام لپاره دا, دا لفظی ترجمه خدای ته کې تاسو ته په دې استفهام په معنی نه دی زکه الله تعالی دا مخلوق نه تپوس کې چیرته سما ته وګوره چې دې خپل بندې د پرکاتی موخه له خپل بندې د پرکاتی نه د مخلوقات نه طرفوس نه کوي نزلته کې مصنف وایي چې دا حمزه د انکار د فارغه حمزه سره فارغه انکار دا او انکار د پنفي په ادمي کې فاید دی پنکابي والی باندې انکار دی چې نکابي والی د الله تعالی د بنده د په نشته نه پیجه منفي اسبات پنکابي والی باندې دی نه پیجه منفي اسبات نکابي د الله تعالی ځخبره نشته نو یی نسه چره کافی دی نبی جننا په اس بات راجی. نو تک خبره شو دی دا خبره کوي ومن هو من مجيء الحمد لله الانكار اليس الله بكاف عبده اي الله كاف لان انكار النفي نفي له زك انكار النفي نفي له نفي ذاك نفي لپاره ونفي النفي اثبات او نبي د نبي شری اسبات نو له اجازه په هازه اثبات د دوت نتیجې شو او صرفه بل کوبراشه او د به نتیجې روانې په هازه اسباته نو دا اسبات دی ای څه بل خبر کوي ځان دا معنا د اغه چا د چې څوک هی حمزه پر د تقریر راځي همدک ک معنا د اغه چره چې کوم حمزه پر د سره ځي د تقریر د اقرار همدک کا تقریر همدک معنا راځي او بیا د دې دي چې کې مزيد خبره کې ځان پوهه کې حمزه پر د تقریر د ازینو خام ها هغه لازمین نده چې کم باندې ته تقریر او تسبیق کې نو هغه دې نفسره نده حمزه سرنځدی به درحال او حکم به مخاطب ته معلوم چې د کم شه د مخاطب نه ته اقرار نه هغه معلومې دمر کتر کار دی هغه هغه معلومې حمزه ترنځدی به او کنوی کنه کی کہ اس باپ پی دا غرب په علم وی ته بداغنه اعلان لچره خبر ادا سینګه ته دی مقصد بدای چې دا امه نا دا خبر داسی دا و هاذا المعنا او دا معنا مراد هو هاذا المعنا مراد من قال او دا معنا ورجعانك يا داتشي اغي واي ان الهمزه فيه للتقرير همزه طارد التقرير يعني تحقيق داتشي الله ده بندا ده طارد كافي ده اقرار قاعده ايمان مشتركان الله الله قبل بندا ده طارد كافي محمد الاسلام ان فيه للتقرير حمل المخاطب ده المخاطب على الاقرار باقرار قول باني تش دي اقرار ببيما طاشي بانه دخله داخل شوی دا. نبی بچا راحل په الله کافين باندې داخل, باند داخل شوی لیسا بچا داخل په الله کافين په ديني باندې داخل وردا د اقرار نه نبی لپاره د دې د اقرار د هغه شي په ديني باندې داخل نبی بچا راحل په الله کافين لیسا داخل شوی د دا خبرې په اقرار لې چې الله کافين د دې اقرار کې چې الله د بندې لپاره کافين لا بنبي او دا اقرار د نه فينره حمد د مخاطب په اقرار د نبی باندې نه د دې خبرې اقرار د مخاطب نه او وي تد دې اقرار وکړي چې الله د بندې لپاره ناکافي دی اقرار د پوري منفي نه خبره زه درته لا بالنفي او دا حمل کول د مخاطب ته اقرار باندې نه تر نفي سره وو هو ليس الله بكافی د دې خبر تقریرا او د دې اقرار وکړي چې الله ناکافي دی نفت نا تقي و تقري چې لای چې واجب نه وي بالحکم الذي چې وې د اغه حکم دخلت عليه الهمزه ته چې همزه په داخله شي وي بل بمعارفه المخاطب بل بمعارفه المخاطب بلګه واجب دي د ا حکم يعرفه المخاطب من ذلك الحکم چې معلوم وي مخاطب ته دا, دا حکم اثباتا كره اثبات به وي او نفيا یا نفيد یو وي و عليه قوله تعالی او بنا د دې قل الله تعالی دا نبی په مثال څر شده اصفاده په مثال در, در کوي لکه دا مثال شو ا انت قلت للناس تتخذوني وامي الى هين من دون الله الله تعالی د قیامت کې د عيسا عليه صلوات و سلام د پوسو کې ا انت اچي او قلت للناس تاويل خلقك تا اتخذوني مام من ما مني وامي امر زع ما الهيني پخداي الله ما الله دا لفظي ترجمه دلته کې همزه چې دا د طارق تقریر ده دا د طارق شیرا د تقریر دا صحیح ده د عيسى السلام نو د هغه خبره اقرار اورستل چې هغه د معلومه ده همزه په داخله پامته ده نه متعلق خبر نه بلکې چې کم حکم السلام ته معلوم ده چې دا خبره نه نه وکړي د هغه خبره تقریر دا معنا هغه استل یني ته دې اقرار او کا چې دا خبره تا دا د حاضرې خبره اقرار دا خبره تا کړی دا عیسی علیه السلام دا خبره کړی نه ده خبرونه درته راغله اکرار د هغه اقرار طلب کولی مطلب شو ندلته كده ده پر چې دې آیات کې ویل کیږي دا پر د اقرار دا دلته هم دا مطلب دی چې عیسی علیه السلام ته کوم خبر معلومه داږي اقرار طلب کول چې عیسی علیه السلام دا خبره کړې ندا انت قلت للناس یعنی دا خبره تا کړې نته دا اقرار ته د تسې اقرار وکړي چې دا تا کړې ندا الله تم معلومه دلته کې استفهام مقصود نه دی چې الله ته تاسو کې زیادتا دا کو کړي الله معلومه ني عیسی علیه السلام کوم ته داني جستفهام حقیقت استفهام فدل تک مطلوب نه ده مطلوب نه کوم معنا ده انده کما معنا مطلوب ده چې مخلوقات مخکته اقرار والی چې حجت په مخلوق باندې قائم شي چې صلی الله علیه او چې خبره ما کړې نه ده ونفس اقرار طلب کله په عقل باندې چې کوم مثال اسلام ته معلوم دي چې هغه په دې باندې کول کړي نه ده فین الحمدت په دې د تقریر به ما یعرفو الله علیه رحمتنا لله تعالى من هذا حکم لا لانه قد قال <سؤال> ذلك نذا چې د ایصال السلام دا خبره کړې ده او او قول د ماتن ول انکار دا سبب پروي سبب کې تر شوی نه نه کې نه او بل رنه نه کې ول انکار کذا ابتدا کې زمونږ کتابونه دي دې کذا لك کې وی اشاره ستنه کذا لك کې اشاره دې درا چې <سورت> په صورت د انکار الفیل کې فیل به د حمزه سره يلي راځي په صورت د انکار الفیل کې دا فیل د حمزه سره يلي راځي مده وی دا اوله صورت هغه بیانوي چې کم مخ کې مثالونه خو دې دا پر نور صورت نم دي مده دا ځاینده مطلب ته تمهید دی راه اندم ته تمهید تړي ولی انکار الفیل صورته ان اخرى دا خبره کوي چې مخ کې یو صورت ده چې فعل له لور راځي او نور صورتونه کې مې انکار د طرح حمزه به يلي ن مطلب دا چې انکار په صورت کې فیل له حمزه سره یلیم راتلی شي غیري غیري یلیم راتلی شي قوله ولنکار كذلك دلا دا کول د ماتین دلالت کوي ان سوره انکار الفیل <سؤال> سوره د انکار د فیل دا ده اي يلیم فیل <سؤال> چې فیل له حمزه سره حمزه ولما كان له سوره کوفرا لیکن هر کله چې د پريوبل صورت او لاي الي في الفیل والحمزه دا چې کې فیل دې حمزه سره یلیم او اشار اشاره الى قبل الفل قول سرى بين ذا زيد او ذا خبر كي مخاطب طوری چتا یا زید والے یا عمر دے والے زید والوں کی دیا مخلی اس تدہ اغپا دی خبرہ باندی انکار کے پدی تردد باندی انکار کے صحیح شو نتبہ انکار کمی طریقے سے رکھے ازایدن زرط ام عمر دا انکار دے صحیح شو ازایدن زرط ام عمر, عمر انتاواتوائی ہم خا هغه مو چې ما عمر والي دي که زيد سره متردد دي چې ما عمر والي دي که زيد والي نه ته زيد والي نه دي عمر والي در انکار صورت عامه ته تاسو چې ما زيد والي دي که دې کې متردد دي او درم شک کې دریم شک تللی دي دریم کست نه ور دي هو زر فل فل پل وخله اغم متردد کې په دغو کې چې یم دیوالې یامي دیوالې نو ته طغاو باندې انکار کوي چې ازیدن زرب تام امر نه تا زید والے دی نه دی امر او وخله دي خبرم زه انته وکړل کنه لك زه هم زه انکار د زکه مون معنا کوي نه دی زید والے نه نه نه تا زید وخله دي نه دی امر او وخله دي, دي. صحیح شګا وینډګه دا حمزه په اړه انکار د هغه تردید کو چې دا ماده فعل <سؤال> لري او کې متردد دی تا او توین نه د دې سره تعلق شته او نه د دې سره تعلق شته دا تا نه تاسو فعل <سؤال> ڈیزার্ভ سکو منفي کوو نو دې متاسته خبر هو کی چې دا دې چې دا په ذهن کې پيل لګیدل او یا د سر یادو سره تړاو نه منفي کونکي یو کې ته اصلا د فعل انکار هو کنایتا او اشاره تا د فعل انکار کو چې تاسو ضرب واکې شي دغه جره خدامو دو کړي د دوو سره او درېن ک سرهونه او چې هر کله تاسو د دوو باندې انکار وکړنه گویا کې تاسو د فعل سم انکار وکړئ د فعل تانه شوه اډو دینه ته په هغه صورت کې چې کله هغه فعل د دو سره سره لګی په دې دوو باندې انکار کول د دې په مزربیت باندې انکار کول لکه اصل فعل سره انکار لکه د فعل پر محل فکر د فعل محل دا مګر اګر په په سورو چې دا <متحدث> فعل درته کوي چې هغه شي نه دی یمې انکارو شنو د فرد فعل صورت مخه اول صورت ته وه یې نه حاضر زرب تماما لمن يردد الضرب بینهما دا کوچه تا اګه چا توکي ازیدن ضرب تماما لمن يردد الضرب بینهما چې هغه تردد ضرب کوي اګه ضرب متردد ګرځي شکی ګرځي په ما بین د دې د امر من غیر ان یا تعلقو بغیر د دینه چې هغه کې دل غيد تعلق د پن بغیر احما بغیر د مسرد ادوال سره لګي فاذا انکرت هر کل چته انکارو کې تعلق هو د تعلق د پن په احماده د ادوال سره نه فقد نفيده ده نه نفقه د پن لرا ان اسلهي دي ويخنه لانه لابد دا له ځکه لابد دي د پن لپاره ممحل انداس محل الله تعالی که به تعلق راشي داګه سره او محل مکمل مکمل سکو منفقه نو تا د پن نفی وکړه اقوم دک مطلب دا ا آیات تقول ا ذکرین حرم امیل ونسین انکار د تل مقصود چې الله تعالی په دې تحریم کړي نه نه استاذ په ځینګه تاسو وایئ چې مذکر مردا ده دا مردا ده کېده کی دا یې اغی مشرکان چې کم عقاید درا آیات کې بیان شویلې مخذل پر تردید کې هر تردید مقصود دانه ده چې د دې ته پوس کی. بلکه اصلا به حرمت دو تعلق باندې انکار کول وای چی نه الله تعالی حرمت ا مکسول نه پدی کی او نه پدی کی د دې د وړ سره تعلق نشته اگر ما څر تره لګره د حرمت په پرده د وړ علت ګرځول نه ذکوریت زګوریت تا سہولت ګرځا او یا چګنده اونوسیت ګرځا ګوره الله په انکار کوي چی الله د حرمت تعلق نه د ذکوریت سره ګرځول نه د اونوسیت سره تويش کہ مذکری دی بباج مذکرن حرام الوباج مؤنثات به حرام ال غیب انکار مقصود ندک تکم پدک دول باندی انکار ہے ا ذکرین حرم عمل صحیح ہو مقصود اراد اصل پیل انکار دے چھ حرمت تعلق ا دی دول علت سر نشتے ہو بہ کی حرمت نہیں یہ او بیا انکار ج تکہ زاویہ پر مختلف وجہی او مختلف معانی دی انکار د سشي د وجنس لري کې او د سد پاره کوي نو اهو او جوحات ذکر کوي وال انکار استفهامي انکاري چې د ابن یا به د پاره د توبیخ او د زور ناراضي او زور نه د ماضی سرم تعلق ساتي او د مضارع سرم تعلق ساتي دواړه بیانې لمبه بیانې اي ماکان ينبغي اورست با متن کې براشي او لا ينبغي یره زمانه کې طالب اډا کار نه وکړ یا اینده زمانه کې ته لدا کار پکاره نه دی نو اما للتوبيه يا بتوابل انكار اما للتوبيه ا مكان يم بين مناسب ذلك الامر الذي كان مناسب نو دک کار ذلك الامر كان منک مناسب چې تم دا, دا ایا تدخ کل امر ما ربنا پرمانی کرے گا انکار مقصود دا تہ نہ پرمانی نو کول پکار دا نہ پرمانی نو کول پکار او دا انکار هغه د سد پرده نه د پرده زور نه توبې کړه ککا کار خو اس شوه د ف ان العسیاں واقع ان عسیاں واقع لیکن هم منکر به لیکن یو منکر نو پدې نکیر مقصود انکار شد دا نو پکار خدا خبر چې ویل کیږي نو دا سره په اړه ویل کیږي مقصد د دې سی کار خو اسې شي انکار کوي ته او کې او کو اون نه کې دا نه উপকার نو دې په دې نه راځي کته په یو کې حقایقته یو پکار نه نه پکار شې شو مقصد دغه هغه زوره نور کولی او آئنده قرس د دابه چې دوپاره دا کارونه شي تم نه لیسه نو لكنه مون کرم به وَمَا يُقَالَ أَنَّهُ لِلْتَقَرِيرِ فَمَعَنَهُ التَّحْكِيكُ وَالتَّسْبِيكُ او صبح چوائی دا دا پارا دا تقریر دانا دا تقریر مانا سرا تحقیق و تسبیق تی او صوی تا رب بقتا داکار کل دے اگر نمزی انترا لگنا علاقا مویتا داکار نگے کلے پورتو دنگو لگنا سمت لگی تا کل دے نو د تقریر مطلب هغه بیا دکر ازي چې دا شی پتا باندې ثابت ته دا شی حقیقتا ته کړلې او د انکار معنا دار ازي دا کار پکاره نو هو مقصود داږي زوره نور کولینده لپاره صدې باندې روانو معناو کې پرګدې و ما یو قال واګه ویل کېږي نهو د حمزه لپاره لتقریر دته د تقریر دغه استفانې پر د تقریر دی ته معنا هو تحقیق و تثبیت او لا يمبعي هغه باندې ته معنا اولا یم بی حضا پی المستقبل لان دلی کلی آئندہ نه داکار پاکار لا یم بای این یکون مناسب ندی چاہندہ که داکار اتا سی ربک اتا سی ربک اتبنا پرمانی کے یعنی مقصود دے دانا پرمانی مکاو آئندہ که پینکار کول دی دانا پرمانی مکاو خجیش لپدی سرم آئندہ که منکول مقصود ہوئی اینده که من اقوله مقصود بده سره توبیخ حوضوران نزد کنیچ یو شیع شو نیتنگا توبیخ حوضوران نپورگا ده فیل اهمیت ان پا اینده که من اقول سره مقصود ده اول التگذیب بیاده پاره تگذیب توبیخ بانه تکتے ولی انکار ایما لیت او اول التگذیب پی الماضی اورا بشی وفی المستقبل لم یکن او رست برا شمتن ایلا یکون تقریب کله د مای پهت بار سره کل مستقبل په اعتبار سره راي اک پااکم و نظالت مشرکانو به تقسیم کو اتو نه بکه تقسیم تا س کو کو په د تقسیم باندې په اسپاکم را کومین قومو نه تااس پااکم ځکه هر ته حت نه داخلې دلته او قومو تاسو د دی ک تقسیم خبره ک چې الله د پاوست دپاره زمن دی نو فاستقوم فصور كريدي تاسو ربكم لختاج د البنين ځامنو سره او ځاند په کو سره صحیح شو نو دلته کې دا حمزه چې دا هغه لپاره د تاکید دا نه دا خبر استاسو دغه دا, دا, دا فاستقوم په لافی فعال ذلک الله ذکر کړي نه دی ته ګرل ته په مکسود نه دی چې الله د دین ته په اوس کوي په دې چې الله را تقسیم کړي لا فاصبكم تاسو دا خبره کوي غره کړي دی رب کوم راست تاس لرا راست تاسو بل بن په زمو سهیل نبی فال ذلك او په مستقبل یاده تکلیف برازی پسی کی په مستقبل کې ا لای کو لا کاره اندکه بداسي نه لا مو اننزم عامزه په اړه دین استبهام ان نلزمكم ما فنلزمكم اشباحوا همقوم ان نلزمكم اياها اي لازم کو پتا سو باندې دک هدايت يا دک حجت او دليل فايش دا هو تلك الهدايه لازم پتا سو باندې دک هدايت او الحجه يا حجت بمعنى ان نكرهكم على قبولها منگتا سب مجبورکو پا قبلو لدر بانده ونوکر روكم والا الاسلام اا اقرار کرون کم کو پا اسلام والحالو انکم لها کاریون او حال دا رچتا سو دا اسلام بد گرن اے لا یکونو حازل انزام دا اشارہ دا مقصود تا جلتا کہوز دا استفعام دا دا تا رچ لا یکونو حازل انزام آئندہ کے بدا انزامو نہیں آئندہ کے با کستا سو دا, دا اکی ودا بدرو کې د ویچمو په تاسو باندې سکو لازم خبرم ځم تر راغلم نو د دې د تکزيق معنا وکړه ا لایکون عین مطلب دا دی چې آینده کې وداسی نه آینده کې دا سې کیندې نشي چې دا کار وشي درغو دې ته وی چې تعالی اوې درنګ باندې کې او ځسې وش نو درغو شو کنه تقضیب شو دلائی کون داس با نیمی اگر تکیتا کتابوس مقصود نده چی آیا پا دی با اللہ لازمی او کاللہ با نیمی مطلب داده داسی که دی نشه نش تکا سل مسلم آده چی اسلام جدی داده زلش شده داده شده زلش نکتا پا اخلبان دی پا کسبانا دیرہ کلیم وحج ترزو پا اید زلنا اغراض شده نیم لتا مسلمانا نبي و پیغمبر دهي مکلف ني چې د خلکو په کې اسلام ورنن کی ول وه ان انکم نه کارهن یعنی نه وي دا لزم او تحكم اتنا الاستبداد بپرونی نه بل زنی او بل زنی سبب بنه اتته کل استبطه مکه تیرشه او ان هذه الكلمات الاستبهاميه كثير ما تستعمل بغير الاستفهام كالاستبطه اي باندې صحیح او او التحكم ادق استفهامي الانتاج استعمالي التحكم ده لپاره د استهزاء ادري مثال اينده متن کې را روان ده سوال تو کتا مورګه خدای نه مخ کې د یو خبره کړي معلومات او بارګي او نحويه خبره کړي راته په استتاب باندې یا اوس نيز دين د نن نه سب کتر شو الانكار لا پست شو یا داما دلستیر شو دوال انکار نو دا اتب تف استبتا بانی که انکار دانی استبتا در دولو مخدر شو دا انکار ورپسی ذکر شو نو دو دو علی الاستبتای او علی الانکار اعلاکو ایداد دوال خبری دو لکلو خیو با دیاد کرو پا دوال خونی شئی تفکیده ویزا لکا انہم اختلف دوکو لدی نو دا دیواجی مدوز کرو پا دیاد تفکیر فاقی اصل مسئلہ دا دا چکر اللہ یو معتوپسی معتوفات شتا او کسی رو ذکر شی نو آئی دا تول معتوفات باپ و معتوف علیہ اول وانو آتفی او کانا ار یو بغپل ما کبل وانو آتفی اکا مارو تو بزیدن و عمرن و بکرن دا تول بزیدن مانو تو دیگنا یو ببلا تب دبلا او پسی ببلا تب تدات اختلاف دی دیگر سوشری او ظاهر سبب عدد کترداد واو او د اون علامات نور حروف سره چې کوم د ترتوب حروف تینو بیا هربا په یو ور باندې اټبی لکمارته بزیدن ثم عمرو ثم بکر ثم عمرو دا یو معنی یو باندې د دې په تشوي بدل <سؤال> فایز ته ما نظر تر شی دا په یو باندې تر تطور پاوله ترنیزي کبا معنی او کتشره د د او او د او کدي زرمات وفات شوي مده اختلاف ته بعض وي چې دا په اول باندې ترتیب بازوي په بدل بیا سمره د اختلاف پاکی په معنی ترسه اختلاف نه لازي سو کوئی په اول باندې عادت تي او سو کوئی په اول باندې عادت بیا سمره د اختلاف سره سمره د اختلاف هغه کې دار او زی چې ګوره مثلا یو ترکیب د سره غه مردو بیہی و بعمر و بخالدن مردو و بعمر و خالدن مردو بیہی و و خالدن اُس دا و خالدن جلے دا پچا آتا ہے کدادتو بیہی بانے تبکین پر دے کے حر پجر واجب په پر مجرور مجروریات تبکین او کدا قط ی عمرن اسم ظاهر باندې تکه پر زمیر باندې زمیر مجرور باندې بیا په هر بار جر واجبو صحیح شو ته چکه سو کوئی په ټول اول باندې تکتی دلته کې بیا دا رې په لسانې حرف جل اول په کار دي دا ترکیب صحیح نه دي ماراتو به و بعمر و خالد بن صحیح نه دي په خالد باندې په کار دي به باندې تکه او چکه سو تا په ول باندې د دې د پایس باندې ترکیب صحیح دی پر بجا راول د ضرورت نشته په امر باندې تاته په اسمه او چکهل اسمه اسم په اسمه ظاهر اته کې د بجا راول د ضرورت نشته اگر موږ نه پراله اوه ده ان هم مختلفو او د ذکر د داده خبر اوقات اختلاف شویلې په دې کې اختلاف کړي ان هم اجازه کرمات وفاتن کثيرا هر کله چې اذ اذكرت فكر <تصفيق> وذكرت اذ اذكرت ما توفات تكفيره هر کل چې ذکر کیو تن ما توفات كثيره ان الجميع اختلاف شهده دا جمع چې دي ما توفون الاول ما توفت اول بني او كل واحد يا هر واحد جدي كل واحد جدي عطف ده اعلم قبله مختلف ما قبل ون اس متن کې هم حضرت شجاعي مثال پيش کړي او يتح يا طرد التحكم راي استفهام لك الاسئله تو كتامرك ان ابا او ان نفل في اموالنا ما نشا شعیب علیه السلام ته خپل قوم دا کول کړی دی الله تعالی قران کې وروړي دی مونږ ته علم نو چاره ته قوم سوي دي خدای او خبره الله رانا کل کړی دا رب منزنا كل مزد و قد ان کې مو پتلګي چیز زکات دا بدین کې مو نخل قوم وتوی الصلاه و تمامرك است مست دا ته خبره کوي ان تر کمایا عبدا ابا و نا مونږ پر دوه اغه بتان چې زموږ لار نه یاتب کوستان مست دا خبره کوي او ان نه غل فی اموالنا ما نشا یم من غختل معلوم کی هغه کارونو کو چې تیخ وخاجه زکات پکې ور کېدارسته په خبره باندې من مال کې تصرف کو نو څه دا نه مقصود نه مسلمانان خونو صحیح کو مسلمانان مسلمانان خون دی دا څه ته کوسنه نه کوي هغه ترتیب دی هر لکه د شیعه علی علیه السلام نه استفهام مقصود نه دی ځان مقصود نه دی ځکه مسلمانان نه سب ځان ا فهمه دلیشو ضرورت د بیان را دلته مقصود اگر پس او بل داله چې د کلام ته وره کلام په مجاز محمول لمص خبره کولی شي چې ته د امص د خبره کوي موس خبره نشي کولی مص افعال لي او اقوال لي نو د دې نه پته لګی چې دلته کی مقصود اگر پس ټوکي کولی دلته اپسې سحریہ مقصود دا چې ستا ته د خبره دا امص کوي دا دا موږ په سره په ټوکی مقصد دی اسره ته کتا مرکانت رکمایا عبد ابان و ذالک ان شعیب علی نبینا تشعیب او په زمون په پیغمبردی و علیه قد باندی السلامو علی نبینا زمون په پیغمبر محمد صلی الله علیه او پر شعیب علی السلام باندې السلام و سلامی کان کثیر الصلاته دی ډیر منزه والا شعیب علی السلام وکنا قومه اجازه کون چې ویل یو صلیج موږ د کا ته بل سره خنداګانې شروع کړل نو په قصده د ویلهم الصلات و کتام رکا الہزاء والسخريه نو مقصود ګرځول دی راي کس کړي د اغه په خپل وینا سره الصلات و کسر الہزاء والسخريه ټوک او مسخره کوله حقیقت الاستهبان نه حقیقتن تاسو کولای اغه مقصود و و تحقير او بل زیاده پر شي تحقير د شیش پګ تاسو تمہا علاقه تاسو په تل په کاره چې سړی وي بیا په علاقه کوي تحقیر د په مرز یته د کوم یو علاقه د ورکه شته علاقه د ورکه شته استفان سوال په معنا ده تحقیر زکه اغستې شي نه دا شیش پګن لشي د کابل د سوال نشي ګڼل کې ند د دیوجه استفان په معنا د سبا غستي تحکیر وغسته که بهدله یا د دیوجه نه چئ ته حکیر شه ی د دیوجه نه چئ درون هي درن شه ده دغه د کون هیدرات سوکول <سؤال> نشیله کده تکي دغه موجه مقصود ده لکه لکه من ها ده سوک ته معنا غنا سوک ته پښت ته یو اداسوک ته یا اداسوک ته معنا ده یا اداس شه ده معنا پښت ته بهر ده څشه دې موږ هغه تحقير او سپكوالسي منسوني او تحقير نحو من هازه استحقار انده نه چې تاسو کچلګه دا سود دي تاريخ پیرا تا چې 10 شهري نه رو دا تاسو نه کوي هغه و د دانو هجرات لمن کې راتلونکي مروي سخرډک دې خبره نه پوي کې هغه لته تحقير کوي هغه جوابي کارواي څنګه کوي تحقير کوي تعارف نه کچري دا سوال لپاره د استفهام وی حقیقتا نه جوابي کارواي کې بتعارف را دو حالانکه اغا جوابی ترکی ترکیب ترکی کوي چې د دې استحقار کې ناګیا د دې استحقار مبهمه وځاحت کیدې و د سجهره ملایوسه تلیک ملک دینه دا چې کم استباهمه مبهمه لته تحقیر دین جواب جواب کې ارسو کې دک استحقار صراحت کی هه او تحقیر انه منهج استحقار بشنی د پر د استحکار شان د پوکس معن ک تعریبو ضرر دینې چې ته پیجنې ته پوس نه پیتا ته و التحویل او ده پارد تحویل ده یو استفامن عزیز ده پارد ده یو شید شان ده درنولو تحویل خطرناکه سیوا کول ده شان ده درنولو تکرات ابن عباس رضی اللہ تعالی عنو وَلِقَدْ نَجِيْنَا اللَّوِ تَحْقِيق سرمون نجات تورکلیو بنی اسرائیل بنی اسرائیل تا من العذاب د دا عذاب دا سین عذاب المہین چی رسوا کون کیو من فرعون اللہوی فرعون سوکن حضر اللہ فرعون اس دل تک یہ دیکھ کہ قرات ابن عباسی سے کبھی دیکھ من فرعون دیکھنا من العذاب المحین من فرعون دیکھ یو قرات من فرعون بلغز الاستفام ا من بکتحلمیم ورفع فرعون من فرعون نو من فرعون فرعون مجرور نلے صحیح شو او دا من حرف جر نلے علا انہو مبتدہ اندا مبتدہ دا من موفتداره وامن الاستظرامییتو نا انه موفتدارن لغز ای nokتدارن وامن الاستظرامیتو yahoo وامن الاستظرامی چیزده دا خبر مقدمن ، او simulations یا دودی کوئر یاد باندی لا مبتدار مؤخر دا اختبلاشوی آن اخترب الشكر تا مبتدار مؤخر دا پیران او سباوای اورو دا خبر مؤخر ۶ صحیصه کنا دا, دا, دا. که دی اسم تا دی مبتدا او د مبتدا به ا د مخ کی خبر دی, سی دی, باندی دا خبر دا دا دی او سیبوی د دی په اول لټ باندې وی ویلارسته خبر د اعلان څخه لري مبتدا دی مر هم او بلعکس یعنی په عکس باندې علي اختيار رائے په اختلاف رائے مصرفاین علماء نه اوس دل تک کی رازه مقصود وضاحت کی مقصود دار چدل تک استفهام مقصود نه وی الله تعالی پران نه په پر جنل جته پوسه کو قرآن کے نوبلی اسلام نے تپوس کو من فراؤن جی فراؤن سو خود بنی اسرائیلو پیغمبر خواد چاہتا پتا ماشوم ماشوم تپتلا چیزا دا بنی اسرائیلو پیغمبر دشمن ہو اخو ار چاہتا پتدا اغلوی انسان سلوی انسان په سرکش ہے لوی انسان او د موسیٰ علیہ السلام مقابلو ہو دخلائے دعوی کرد لوی سرکش انسان دیوړو مرق پور کې کلمو یو غوډه اټمو د کلمې نو خوب مبالغه سره کلمانه ولا اله الا الذي امنت به باندې لز دوله ستکی دی کړي دی بده کې بیا اټمو کوملیت نو اوقات د استقرار فانه لا مان له حقيقه الاستفهام مان نشته حقيقه الاستفهام نه پرهونه دلته کې ظاهر ده خبر ظاهر ده ته پوښتنه کوي عالم الالم العيوب دي ظاهر ظواهر او بواطن باندې کو دي بل المراد انه لما وصف له عذاب بل مكسود الله تعالی مخ عذاب وی چې موږ ګور دي ته داسه ځمنه ومن زالم عجبا عذاب چې ستا بچي الاله پیدا کیږي او پکوڅه کی الالی کی دبل پیدا کیږي کوڅه کی الالی کی دبل پیدا کیږي ستا پوره قوم زنانا هغه د اغي خدمتونه کی ستا پوره قوم سړي داوی د شپون راړي داوی غلامانی او بچی الالی کی نو دایو عجبا تقریبا تقریبا دی وخت داسه هر اوسه پوری چادا سازاب ورکړې ندي دوم یو خطرناک عذاب نو الله تعالی بده عذاب تلویل سی واکې نو داغه د پاره ومن تران تران سوکو چې اغه سوکو ځانته خدای نو دا عذاب با څنګه نو دا د تحویل شان نه پړه یعنی دا اغه د عذاب د شاند لیول لپاره چې ډیر خطرناک عذابو لیکوم ته او خپل اړه دغه مقصد هغه احسانس باندې په بني اسرائيل باندې چې ګوره د کمزورې آزاد نه نجات ورکړې نه ده نو مقصد هغه طغی باندې امتنان بیانوي لي خپل احسانو بیانوي او هغه احسان چې په عذاب او عذاب بیا درو د هغه شان او د عذاب شان الله تلا بیانی په من ترون سره چې ترون سو چې هغه د خدای دا, خدا دا وکړه د عذاب څنګه بلی المناب بلکی مراد داده انهو لما وصفنا عذاب بشده والفضاعا حرکل چه اللہ تلا سفد عذاب بیان که پشدت سراع و فضاعات سرا موهین لفظی وین وزاده هم تحویلن داده خطرناکی سی واقع بکولهی من فران ای هل تعریفون من هو فی فرط عطومهی تاستا معلومات داده دا سو چې چه کو پد اغه سرکشه د اغه زیات زیاتوالی د سرکشه کی وشدت الشکیمه د پسخوالی طبیعت کی پما زلکم بعذاب یکون المعذب به مثله مستاس سغم انه پعذاب د اغه چا المعذب به چ عذاب وركون کی مثله په مثل, مثل د دی عذاب اغه د دې په شن خطرناکو قصوی معذب به عذاب وركون کی مثله په مثل د دی په مثل د دی ورحمان هذا انہو دا تایید پیش کئی دی تا تایید وی دا دا تایید کی مقصود د دی نا استفحام دا دا استفحام نم مقصود د دا خطرناکی سیوا کلی چی خطرناک انسان و عذاب خطرناکو دا دا دا تا اللہ تلاوی انہو من المصرفین یکیناً دے چو کانا عالیم وو در علو کا من المصرفین او دا تجاوز کا انکے له تاریخ حلی او تحویل عذاب هی دا کون چې د پرد تاریخ د زیادت تاریخ د حل لرنی او د خطرناکې د عذاب درل ول استبداد نه ان لهم الذکر او رازی د طاره د استبداد استماد د سین تا د کې د پرد تلدی او ترشو ده مخی اغا ترشو ده یو لفظه استبتع ترشو ده استبتع اغی که توقع نیمخ کی اغلوم دو انتازو کی ترشو ده استبتع چوی پا اغی که توقع اغنوی دو کم دعاو توکا داغلی تلیل <سؤال> بیا متوقع نیم او یو استبعا ده پده که ده توقع وی پده کم ده شیر دیر انتی های بعید بعيد دي انتهي بعيد دي لك ان له ذكرا مخنا الله تعالى پیغمبر رسوليک نبی اسلام رسوليک ډير معجزات د نبی اسلام رو لگا. را له د دuhan ولا عذاب راغی معجزات نبی اسلام او وکاله راغی با نکاح تراغی نا الله تعالى پرمای ان له ذکرا ډیر بعید د دید پر نسیت قبل استیبار مطلب دا د نسیت قبل و نه ډیر لري یا نصيحت د دې نه ډېر لرې یا نصيحت کبلول د دې نه ډېر لرې یا د نصيحت کبلول د دې د پرعقل کې ډېر بعید خبره دا استباب مطلب کوم شي دو نسبت یا نصيحت ته کوي ا دې ته کوي یا عقل ته خبر هم ځه کړل اما له ذکر ډېر بعید خبره دا چې شي دې د پرسه نصیحت فینه لا يجوز حمله على واقع حیاطه وتقصنا کچریه پر نصیحت کو الله علام العیوب دی فینه لا يجوز حمله على حقیقه الاستفهام ذک حمل لسین به حقیقه الاستفهام بن و هو ظاهر او خبر شده ظاهرا علاکه ویجب شلاکی با تنسانی کیو و هو ظاهر ذا خبر ظاهر بل المراد بالمراد چری استبعاد ان يكون لهما الذکر بعیدا اس تے بعد دے خبر دے چیوشی دی دی دلی دلی دی دے پر نصیت بکرین تی قولی و قد جاہو نصیت بسنگشی ارس راغلی دی تذیب نصیت اس نا قبلی قد جاہو رسول مبین ظاہر <تصفح> فی غنبر راغلی محمد علیہ السلام سم تولو عنو او بیان دی بی آراز کرے داغینی اے کیفا حاصل بیانی کیفی اذکرون سنگ با نصیت لی ویبتائیزون وعظ با قبلی ویوفون بیما وعدوہو عدو با اپاداری کی چې تاثر وعد دا واده کل د من ایمان د ایمان نهده کش العذاب عن هم په و عذابه شي ندي به پا داسو ک پامبر راغ دا من که ده کله چې داعذااد شي ایمان برلو دا س خبرله قد جاهم بسڅنګه په وقت الوالي ک چې کمواده د ایمان کړ ایمان برلي قد جا هو ااعظ حالان کې د راغله د دیتهغ چې عظم د د ووا نه د او اخر دmile داخل په کے دن پر وجوب ده اذکار اذکار که دپند ده نسیت کې چې آم من کشپ دخان ده کشپ دخان ده گوگر سره سرا ادخل سرا ادخل من کشپ دخان اخر د Informationen د دقل ان کے دن سیت چه پیامبر � commend در داخل ان کے ادر آزم دسن ره من کشپ دخان ده کشپ دخان چه ده لوگیلی رکی دل دی لوگیے بنو باندې پاندن نبی اللہ السلام خیرے کرے كسب سبع كسب يوسف يا الذي انسي هو قالوا له سر بشاندوا قالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظهر على رسول الله صلى الله البينات او مراد دي شيء ظاهر شيئ نبي الرسالات والسلام باني د ايات بينات لكتاب معجزنا و او غیر د دینه د دې ما هو اعظم بیان دي ها او هو اعظم اعظم مات ما خلص شه ما ده ما هغه شه زهره علی رسول الله چې نازل شی په نبی سلام باندې زهره باندې نازل شی او کې من الایات البینات من الكتاب د آیات البینات د قران نه چې المعجز المعجز و غیره د دینه لا نور معجزات فلم یزکروا اذن قبول نکوا رضوان هو راغنه را ذکر نو څنګه به خبر دی قبول کی چې داغنه را ذکر د tiga